Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ašrafi al-anbijai wa al-mursalin Nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jeumid dini thumma amma ba'd Do iste pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i salam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam njegovu častnu poruc, njegovu uzvrte ashaba i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana <coughs> Uvažno, braću i poštovane sestre Kao što znate, srijeda, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Riyadu Salihin vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Enneveveja rahmetullahi alihi. Mi smo doista mnogo puta ponavljali tu činjenicu i tezu da knjiga Riyadu Salihin je jedna blagoslovljena knjiga koju uzviši Allah s.w.t. iz njegove apsolutne pravde podari ovoj knjizi veliku, veliku, prođu kočitalaštva, podario veliki blagoslov, veliki beričet. Allah najbolje zna sve zbog iskrenosti njenog autora, imama Ennevej, rahmetullahi alihi. Imam Ennevej u ovoj knjizi objedinio je i pokušao je da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Mi smo u posljednjem druženju govorili o podnošenju uznemiravanja. Govorili smo o datom momentu kako čovjek musliman e, Treba da podnosti uznemiravanja, listu tako kada vidi da se krši Allahe s.a. granjice, da ima pravo da se naljuti i da reagira. Danas se družimo sa 78. poglavljem na 333. stranci za one koji imaju knjigu ovih štampi. Naređivanje i savjetovanje predpostavljenim da budu blagi. Znači, poglavlje u imam ennevi rahmetullah i govoriti o tome kaka bi trebao da bude insan koji je nadređen drugim ljudima. Trebao bi da bude blag, da bude milostiv prema osobama kojima je on nadređen. Prvi ajet kojeg je citirao imam ennevi iz, iz sure Eš, Ešura 215. kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, wa hfidh i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijedi. Allah s.w.t. obraća se Božim poslaniku a.s. i kaže <clears throat> budi ljubazan o Allahu poslaniće prema osobama koje te slijedi. Svakako, ako uzvišenje Allah s.w.t. obraća se Božim poslaniku i traži od njega da bude blag, da bude milostiv, da bude samilostan prema ljudima, koji slijede Božjih poslanika, onda je mnogo, mnogo prioritetnije da mi danas se ugledamo Božjih poslanika, jer kada znamo kakvog ahlaka, kakvog morala, kakve etike je bio Božjih poslanika, ali i salatu wasalam, ako njemu uzvišeni Allah s.w.t. naređuje da bude blag, da bude milostiv, ljubazan prema vjernicima koji ga slijede, onda danas insan, ako je Uh, on nadrijeđen nekome i ima osobe uh, koji su, hajde kažemo, podrijeđeni njemu onda je mnogo, mnogo prioritetnije da mi danas živimo po ovim kuranskim smjernicama <clears throat> nakon toga u Suri Nahl 90. ajet poznati onaj kuranski ajet koji slušamo svakog petka na kraju hudbe i čak taj kuranski ajet ima tu svoju historiju kako je došlo do toga da se on uči uh, na kraju hudbe uh, gdje uzviše Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idil qurba wa yenhanil fahšai wal munkeri wal bagi ya'idhukum la'alakum tadakkarun kaže uzviše ni Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu za kojih se određeni učenjaci kazali da je to najkračiji i najsveobuhvatni ajet u Kur'anu. Toliko puta ga slušamo, a ne razumijemo što znači i zaista mislim da bi bilo lijepo i korisno da svaki imam khatib održi jednu hutbu u koju će samo komentarisati ovaj kur'anski ajet. Inna Allahi a'moru bil' adli wal' ihsani, wa ita idhi l'qurba, wa jenhani l'fahšai, wal-munkari, wal-bagi, ja'idhukum la'allakum tezekkarun. Ibn Mes'ud, radijallahu ta'ala, koji je bio poznat, poznat ashab, koji je mnogo pažnje posjećivao Kur'anu uh, i kur'anskim naukama, on je kazao da je ovo najsveobuhvatniji kur'anski ajet, znači sa po i porukama da je to najsvetobohvatni ajet. Kaže uzišeni Allah svt. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje in la'amuru bil adl. Allah ju je shan naredio pravednost. Da čovjek bude pravedan prema svima. Prvenstveno da bude pravedan prema gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude pravedan prema roditeljima, prema supruzi, prema prijateljima, prema neprijateljima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema životinjima. Pogledajte jedna riječ koliko široko je široko. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala zahtjeva da se sva pravo poštuje. Svi ljudi koji nas okružuju imaju svoja prava. Neko ima pravo zato što nam je otac, neko zato što nam je supruga, neko zato što je naše dijete, neko zato što je komšija, neko zato što je prijatelj, neko zato što je musliman, neko, opet kao ne musliman, ima svoja prava i tako dalje. Pa znači, ovaj kuranski ajet nosi u sebi mnoge, mnoge, mnoge pouke. Adl. Doista Allah naređuje pravednost, da se svačija prava poštuju. Adli, vol I Allah kao što naređuje pravednost, da se svačija prava ispunjavaju, to je ono što nam je obaveza. I Allah naređuje i da činimo dobročinstvo ljudima. Nakon što smo ispunili ono što nam je bila obaveza prema roditeljima, prema supruzi, prema djeci, prema komšiji, pa i prema sebi samome, jer je došlo, jer došlo na da Allah poslani kaže i tvoje tijelo ima pravo kod tebe. Pa čovjek treba da ispuni i prava svoga tijela, da jede, da se naspava, da pazi na zdravlje i tako dalje. Pa nakon što ispunimo obaveze prema ljudima koji nas okružuju, Allah Ćelšan dodaje još nešto dodatno. Inna Allahi amuru bil adli wal ihsani. Allah naređuje pravdu. Allah naređuje da se svačija pravo ispuni, wal ihsan in ne samo pravednost. I naređuje da se ljudima i dodatno čini usluge i čini dobročinstvo. Wa <clears throat> ita idhil qurba in nareduje da se bližnjima udjeljuje. Kažu islamski učenjaci, udjeljivanje bližnjima potpada pod prirodno spomenuto inallahi amuru bil adl. Allah naređuje da se svačija prava ispuni. Allah naređuje ihsan, ali ovdje kaže ita izil i Allah naređuje da se rodbini daju njihova prava, kaže uzvišeni Allah, i da se bližnjima udjeljuje. Zbog bitnosti udjeljivanja prema bližnjima, uzvišeni Allah je izuzeo njihovo pravo iz općeg termina da se ljudima trebaju davati prava, da se ljudima čini dobročinstvo, to obuhvata definitivno našu rodbinu. Ali zbog bitnosti toga uzvišeni Allah je to posebno spomenuo. To je jedan poznat način e, i stil kuranskog izražavanja gdje se spomeni općenito određena stvar, nakon toga zbog bitnosti određene stvari određena stvar se posebno spomeni. Pala Đaršan na početku kaže naređuje da se svakom njegovo pravo dadni i naređuje da se ljudima čini dobročinstvo i naređuje da se rodbini udjeljuje i metak. Iako to znači potpada pod prijedodom spomenuti stvari ali zbog bitnosti toga Allah subhanahu wa ta'ala je to posebno spomenuo. Pa kaže uzvišeni Allah Anil i razvat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Razvat i sve što je odvratno i nasilje. Razvat, grijesi, ono što je odvratno i nasilje. Pa kažu islamski učenjaci, ove tri, ove tri stvari, ove zabrane obuhvataju sve što bi čovjek mogao loše urati prema drugim ljudima. Ono što je znači razvratno i ono što je odvratno i nasilje. Pa čovjek treba da pazi u životu, da e, ne zakine nekog insana, da ne uradi nešto što je odvratno i što je razvratno. kaže, Da polku primite, on vas savjetuje, ja izukum la'alakum tadhakkarun Allah vas, znači upozora, upozorava, savjetuje, ne bili vi pouku uzeli. Pa ovo je jedan veliki, veliki kuranski ajet sa velikim značenjem, početak ajeta inna Allahu amuru bil adl, Allah naređuje pravednost, znači pa su tri stvari koje su naređene i tri stvari koji su zabranjene. One se odnose na sve nas, a najviše se opet odnose, odnose se na vladare. Pa je, znači, ovaj kuranski ajet spomenu imam neve u ovom poglavlju, kako bi vladari i oni koji su nadređeni trebali da se odnose prema podređen po ovom kuranskom ajetu. Dadnite svakom njegova prava. To što je neko podređen i ti si mu nadređen, ti vladaš, ti, nije razlog da čovjek bude nepravedan prema nekomi. Čak šta više, čovjek, znači, kada je nadređen nekomi ima veću obavezu, ima veću odgovornost o čemu ćemo noćas mnogo govoriti da pazi na njegova prava jer će biti odgovoran za takvi osobe na sudnjem danu. <clears throat> Nakon toga U 653. hadisu od Ibn Omara radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu bostanik ali seledetu selam kazao, onaj poznati hadis mi smo ga već više puta, višeputa ispomenjali, citirali i malo i komentarisao da Allahu bostanik ali seledetu selam kazao: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi", svistiovi pastiri i svi ćete biti pitani o svome epodaništu. Svi, svaki insan je pastir i svako će od nas biti pitano u svome podaništvu. Neko ima veće podaništvo, neko manji Pa nije isto podani što čovjeka u poroci Koji ima suprugu i troje, četvero djece I čovjeka koji je nadređen I vlada i upravlja sa 5, 10, 15, 20 miliona ljudi Ili više, stotinu ili 200 miliona ljudi Pa Allah u poslanike postoje jedno veliko pravilo Kullukum ra'in Svi ste vi pastiri Svi ste vi nekom nadređeni I svi ćete li biti pitani za svoje podaništvo. Pa je ovo jedan veliki, veliki, ogromni hadis u kojem Allah poslaniki jasno daje do znanja da će ljudi biti pitani za obaveze, za podaništvo, kako su se odnosili i opodili prema njima. Nakon toga, jedan hadis kojeg se ja dosta puta kroz predavanja spominjao, jedan hadis koji zastrašuje insana kada u pitanju preuzimanje odgovornosti. Vi ćemo spomenuti nekoliko hadisa koji govori o tome kako u islamu je čak što više pokuđeno da čovjek traga i traži funkciju, odgovornost. Zašto? Zato što to nosi veće obaveze. Čovjek ako nema, ako nije nikome nadređen, odgovara će nasudnjem danu za sebe. Ali ako je nadređen, ako vlada Desetinama i hiljadama i milionima ljudi bit će odgovoran za njih. Pa kaže Allahu postani kuom hadisu koji bilježi i Buharija i Muslim da je a .s. A .s. Kazao, Mamin jemutu, jemutu, harram, Allahu postani Kalisatu selam kazao ma min abdin yastarihi Allahu ar-ra'iy yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harama Allahu alayhi al-jannah kazao Allahu postani Kalisatu selam čovjeku Allah poviri brigu nad nekom skupinom ljudi pa ih on bude varao Allah cemu nakon što ga usmrti zabranti ulaz ulazak u džennet Nema, kaže, niti jednog insana kojim Allah podari brigu. On je nadređen, vlada ljudima, vladar. Nema nijednog insana kojim Allah dadi funkciju nadređene nekome i on pronevjeri tu funkciju. On ih vara, nije ispunjavao svoje obaveze prema njima, kazna. Nema ni jednog insana koji ta, bude imao tu obavezu pa je pro a da mu Allah neće zabraniti ulazak u džennet. Opasna stvar. Velika stvar je da čovjek dođe i da bude nekome nadređeni. Zato ćete vidjeti kroz historiju, kroz umet, da su učenjaci bježali da budu kadije, da budu vladari, da budu nanjesnici. Zašto? Odgovornost. Omer radijallahu anhu koji je bio Primjer pravednosti kaže kada bi ovca slomila nogu u Iraku, daleki Irak od Medine, ja osjećam da će me Allah zbog toga pitati što ja nisam naredio da se lijepo napravi pute pa da ovca ide lijepim putem da ne slomi nogu. La ilaha illallah, pogledajte te odgovornosti, pogledajte tog svatanja. Danas vidimo da se ljudi nadmeću, nadmeću, daj funkciju, daj funkciju, daj funkciju, Zna da nije kompetentan, zna da, da će zakinuti mnoge ljude i na kraju opet ljudi zbog dunjalučkog šičara zbog dunjalučke, eh, ajde da kažemo, mali koristi, ljudi su spremni da se izlože sebe i svoje tijelo i svoje porodice velikim, velikim kazama na sudnjim danu. Pa insan treba da pazi kada je u pitanju ovaj moment, ako je nadrijeđen nekomi, ako vlada, bez obzira... Eh, Kolika ta njegova vladavina bila da se pazi da bude pravedan, da bude odgovoran, da pazi kako se ponaša prema ljudima. Nakon toga hadis od Aiši radijallahu ta'lana ta da, da je čula kako Allah posanika alaih salatu govori u mojoj kući Allahu, kom je bude povjereno? povjeren bilo kakav vid upravi nad mojim umetom, pa im bude otežao i ti njemu otežaj. Ako moj bude povjeren bilo kakav vid upravi, pa prema njima bude blag i ti budi blag prema njemu. Hadis Allahov poslanika, mi znamo kakve su dove Božji poslanika, ali i seletu Selam kod njegovog gospodara. Allahov poslanik dovi Za i protiv ljudi koji su bili loši ili dobri prema njegovom umetu. Pa kaže Allah postanik onaj insan koji bude nadriđen, bude vladao, pa bude otežavao ljudima, bude ih torturisao, bude ih uznemiravao, bude ih zakidao gospodaru i ti njemu vrati na način kako se on obodi prema ljudima. A isto tako ko bude blag, ko bude milostiv, ko bude pažljiv gospodaru i ti budi takav prema njemu. Pa pogledajte, i mi smo o tome više puta govorili, čak su neki islamskočnjaci pisali zasebna dijela u kojima su spomenuli, dosta dijela u kojima uzvišeni Allah svojim robovima daje nagradu shodno dijelu kojeg su uradili. Pa i ovdje, onaj ko oteža umetu, gospodar otežaj ti njemu. Onaj ko olača umetu, gospodar olakšaj ti njemu. Pa je nagrada shodna dijelu koje insam čini, pa insan koji otežava svome umetu, svojim podanicima, neka očekuje da će njemu uzvišen Allahu Allah i na dunjalku i na hiretu. A insan koji je blag, milostiv, samilostan, odgovoran, pazi na prava ljudi, neka očekuje pomoć od uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, nakon toga, poglavlje 79. poglavlje na 535. stranci pravedni vladari Vrijednost pravednog gledara u islamu. Znači, rekli smo u islamu funkcija nije privilegija. U islamu funkcija znači dodatna odgovornost. Svakako, insana ko je pravedan, ako je bogobojazan, prilika je funkcija da uradi mnogo dobrih dijela koja čovjek ne može urati kao pojedinac. Može i urati samo ako ima vlast u rukama. Ali isto tako, znači vlast je odgovornost, nikako privilegija. Vidjet ćemo koliko je hadisa i argumenata koji ukazuju da e, Islam gleda tako na, na taj moment. Jeste dunjalog uživanje, funkcija je uživanje, ali će biti kajanje na sudnjem danu. Pa prva stvar, Islam poziva da vladar bude pravedan, da se maksimalno trudi da svim podanicima kojima je on nadređen da ispuni njihove obaveze, ono što je njemu obaveza prema njima, Pa jedan od argumenta koji ukazuje na vrijednost tog Insana koji je pravedan prema podanicima jeste da je Allahu poslanik spomenu sedam kategorija koji će biti u hladu sudnjeg dana, na sudnjem danu jeste i pravedan vladar. Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve kaže on u vjerodostojnom hadisu i mi smo njega mnogo puta ih spominjali i komentarisali i detaljno da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve je kazao sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan Kada drugog vlada, osim njegovog, neće biti, pa je prvo spomenuo pravednog vladara. El imamo Adil. Pravedan vladar koji daje prava podanicima svojim. Bez obzira da to bili muslimani ili ne muslimani, da to bili znači, njegova rodbina ili ne, da svim podanicima da njihova prava koja oni uživaju u jednom mjestu gdje on vlada. Pa rekli smo da je druga osoba, omladinac, mladić koji odraste u pokornosti Allahu, nitkrom se dešava da da ljudi nekada ove hadise postavljaju pitanje da li se to odnosi na ženu ili ne. Ako djevojka odraste u pokornosti Allahu, definitivno ona potpada pod ovaj hadis. Sve kategorije koji su spomenute, ima kategorije jedna ili dvije koji ne obuhvataju žene ali uz, znači svaka kategorija koja može obuhvatati žene i muškarce definitivno se odnosi i na muškarce i na žene pa znači Allah poslani kaže mladić ali to obuhvata također žene definitivno pa znači on osoba koja posvjeti svoju mladost pokornosti Allah može očekivati nagradu na sudnjem danu da ga uzvišenji Allah stavi u hlad kada nema drugog hlada, kada će se ljudi tušiti kao što je došlo vjerdostimim hadisima u e, znoju svojih grijeha, pa će neko biti u znoju do članaka, neko do koljena, neko do struka, a neko će biti zauzdan znači e, znojem svojih grijeha. Nakon toga, kaže Allah poslanik, u vjerdostimu također hadisu govorići o vrijednosti pravednih vladara, kaže Allah poslanik, pravednići kod Allaha biti na mimberama od svjetlosti. To su oni koji su pravedni u svojim presudama, koji su pravedni prema svojim porodcama i u raspolaganju onim što im je dato na upravljanje. Pravednici, čovjek koji je pravedan prema porodici, prema podaništvu, prema u presudama je pravedan, oni će biti na posebnim berama na sudjem danu, što ukazuje koliko je bitno da čovjek se trudi da ako je već zadužen nekom funkcijom, da je neko mi nadriđen, da se maksimalno trudi da bude pravedan, pa ako, ako bog da bude pravedan, može očekivati da potpadne pod ove hadise u kojima Allah poslani karih salatu salam posebne nagrade obećava ljudima koji su bili pravedni dok su vladali. U sljedećem hadisu 661. hadis Allah poslanika ali se, letu vas, kaže, vaše najbolje vođe jesu oni koji vi volite i koji vas voli. Za koje vi upućete dove Allahu i oni uče dove za vas. Najbolji, kaže, vaši vladari jesu oni koji vi volite i oni voli vas. Zašto ih volite? Zbog njehove pravde i oni voli vas i vi dovite za njih i oni dove za vas. To je jedan opis najboljih vladara da ih ljudi voli. Zbog čega? Zbog njihove pravde. I oni vole svoje podaništvo. I kaže, vi dovijte za njih. Ne može to tebe neko natjera da dovijte za nekog. Iako te natjera, nema od te dovije ništa. Ali ona dova koja iziđe iz srca, da čovjek dovijte za a, nekoga koji nadređen. Čak su neki islamski čenjaci govorili, što ukazuje, a, kao što se prenosio od imama Ahmeda i drugih, što ukazuje na na širinu njihovog svatanja i razumijevanja kaže kada bi ja imao dovu za koju garantujem da će mi Allah primiti ja bi tu dovu potrošio na vladara jer ako vladar valja onda će biti dobro i podanicima pa kaže Allaho poslanik govoreći od najboljim vladarima jesu oni za koje vi dovijete kada niko ne zna u zadnjoj trećini noći doviš za vladara da ga Allah popravi, da ga pomogne da ga učrsti na putu istine a i oni dove za vas Pa je to najbolji opis, uh, odnosno to su opis najboljih vladara, a kaže Allah uposlanik dalje, vaše najgore vođe jesu oni koji vi mrzite, a i oni vrze vas, koji vi proklinjete, a i oni proklinju vas. Najbolji su oni koji volite, i oni vole vas. Vi dovite za njih i oni dove vas. Najgori su oni koji vi mrzite, mrze i oni vas. Vi proklinjete njih, proklinju oni vas. Pa insan treba ovo jedan parametar kako i na koji način izvagati, vidjeti ko su dobri, a ko loši vladari. Nakon toga imamo jedno veliko poglavlje e, u kojem svakako kada imamo vlast, da bi, da bi e, država, da bi znači e, funkcija koju insan obnaša, da bi polučila ispravne rezultate, mora postajati obaveza, onoga koji je nadređen, onima koji su podređeni, ali listo tako oni koji su podređeni imaju obaveze prema onome kojim je nadređen i samo na taj način može, može se stvoriti harmonija u jednom društvu, u jednoj državi, mogu ljudi živjeti sretno i zadovoljno na dunjalku prija hireta. Da, nadređeni ima obaveze prema podređenima, ali isto tako podređeni imaju obaveze prema nadređenima, pa... O mi govori ovo poglavlje 80. poglavlje na 337. strani, a Al-Azilšanu kaže u Kur'anu sura An-Nisa 59. ayetu: "Jā'iladīna āminū atta'allāhi wa attawirrasūli wa ulil-amri minkum, ovjednici, pokoravajte se Allahu, pokorajte se poslaniku i vašim nadređenima. Pokoravajte se Allahu, pokorajte se poslaniku, budte pokorni i pokoravajte se vašim nadređenima." Kažu islamski učenjaci, ovdje nadređeni obuhvata dvije kategorije, obuhvata kategoriju učenjaka, budte pokorni svojim učenjacima, ono govori što tumači i budite pokorni vašima nadređenima. Ima jedna klauzula koja će biti spomenuta ovdje, a to je pokornost nadređenima je uvjetovana da nešto što od nas traže bude dozvoljeno i halal. Ako nadređeni traži od podređenog nešto što je zabranjeno, nije mu obaveza da se e, odazove i čak šta više zabranjeno je da se odazove. Kaže se od, u hadisu od Ibn Umar radijallahu ta'ala prenosi da je vjerovisnik salallahu alaihi wa sallam rekao musliman je dužan da sluša svoga nadređenog i da mu se pokorava bez obzira na to da li voli ili preziri ono što mu naređuje izuzev ako mu narijedi ono što je zabranjeno. Ako mu narijedi nešto što je zabranjeno onda nije dužan ni da bude poslušan ni pokoran. Jedno veliko znači pravilo da čovjek Je, ima obavezu da bude pokuran onome komu je nadređen u onome što je dopušteno, dok ako mu naredi nešto što je zabranjeno, nije mu obaveza da bude pokuran. Kako bi čovjek svatio vrijednost i bitnost te jerarhije u jednom društvu da nadređeni imaju obaveze prema podređenima i podređen imaju obaveze prema nadređenima. E, sljedeći hadis govori 671. Ebu Hurira radijallahu prvatsom da je Allahoposlanik Alihi s.a.w. rekao Onaj ko je pokuran meni, pokuran je i Allahu. Ako nije pokuran meni, nije pokuran je Allahu. A onaj ko je pokuran zapovjedniku, pokuran je i meni. A ko je nepokuran zapovjedniku, nepokuran je i meni. Vraćamo se pa kažemo, Allahoposlanik kaže Onaj ko je pokuran meni, pokuran je Allahu ko se pokorava poslaniku li selatu selam oni na taj način pokoran i Allahu zašto zato što Allah subhanahu wa ta je taj koji je poslao božjeg poslanika li selam njegov govor je objava pa pokornost poslaniku je pokornost Allahu subhanahu wa nepokornost poslaniku je nepokornost Allahu i ovaj hadis i mnogi drugi hadisi i ajeti jasno ukazuju na ispravnost na neispravnost ubjeđenja, oni sekti, zalutali, koji kažu mi samo slušamo šta je rekao Allah i Kur'anu. Mi ne znamo za sunnet. Nas ne interesuje Buharija, nas ne interesuje Muslim. Tu je braću moje dragi ciljini sestre. Dalalet koji se ne može izmjeriti. Allahu poslanik alih salatu wasalam jasno kaži ona ko je pokuran meni, on je pokuran i Allahu. On, ako nije pokuran meni, nije pokuran i Allahu. Nakon toga kaže Allah poslanik, a onaj koji je pokuran zapovjedniku pokoran i meni. Onaj koji je pokuran zapovjedniku, onome ko mu je nadređen, taj pokuran poslaniku, ali i selatu wasalam, jer je poslanik ali i selatu wasalam naredio da budemo pokurni onima koji su nam nadređeni, sve dok traže od nas ono što je, što je ispravno i dozveno. A koji je nepokuran zapovjedniku, nepokuran je i meni. Nakon toga... 81. poglavlje, 341. strana, naslov zabranja traženja namjesništva i obaveza ustezanja od prihvatanja vlasti iz u slučaju prijeke potrebi. Zabranja traženja namjesništva. U islamu u osnovi vidjet ćemo, kao što je došlo u više Hadisa da su ljudi dolaz Božim poslaniku i traže namjesništvo. Božim poslanikom kaže ne, mi to ne dajemo onima koji traži. Dok insan traži namjesništvo to je problem ali ako bježi, on bježi zato što je svjestan odgovornosti. Onaj koji traži, ne nesvjestan, daj mi odgovornost, to ću da budem nadređen ljudima. Dok insan koji bježi od toga, on je shvatio bitnost toga, svatio je odgovornost, svakako pod uvjetom da bude kompetentan, pa insan znači koji ne traži, bježi, povlači se, a ima kompetenciju, takvog treba postaviti da vlada, insan koji traži, srlja, leti, insana Jer tu je već jedan pokazatelj da će on sutra se labavo i indolentno odnositi prema vlasti. Svakako postoje određene varijante i situacije kao što u današnje vrijeme stoji da čovjek u datom momentu jednostavno ljudi ga ne poznaju. Želi da da ljudima se prestavi ko je i šta je vidjevši da postoje mnogi ljudi koji zloupotrebljavaju vlast. Čovjek ima pravo da se kandiduje, da kaže ljudi, ja ako me odaberite, ja ću raditi to i to, ja sam kompetentan, znajući sebe i svoj hal i svoje stanje, da će se maksimalno truditi da bude bolji od onih koji to zloupotrebljavaju u tom slučaju, kao što je bio slučaj sa Jusufom alejselatu ve selam, koji je sam za sebe kazao onome namjesniku tadašnjim Egipta, ja sam kaže povjerljiv, ja imam znanje Stavi mene da bude ministar financija. Sam je to tražio. Pa kažu istanski učenjaci ako im sam bude u toj situaciji. Da drugi ljudi zloupotrebljavaju funkciju. A ti ne možeš doći do funkcije osim da ti kažeš ko si i šta si. Da se ti guraš. Znajući da ćeš odgovorno to raditi, biznila nema smjetnje u tome. Ali čovjek, onako, imamo već ljude koji su kvalitetni, imamo ljude koji su kompetentni, gura se trči kao da se gura i trči za dodatnu obavezu jer je, znači, vlast odgovornost. trekli smo vlast je odgovornost, a ne privilegija. Po ovom poglavlju, znači, govori se, o tom momentu. Poznati hadis od Ebu Saida Abdurrahmana ibn Semure radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanika ali salatu wasalam kazao, o Abdurrahmane sine Semurin, ne traži vlast ako ješ dobiješ bez traženja, bićeš podpomognut. a ako dobiješ vlast jer si je tražio bićeš prepušten sam sebi. Nemoj tražiti, nemoj trčati. Ako ljudi svati da si ti dobar, da si kompetentan, da zaslužuješ i oni te odaberu, ti ćeš biti pomognut od strane i ljudi, ali pomoće te uziviti, Allah s.w.t. na toj odgovornosti, na toj funkciji. Ali ako ti budeš trčao, tražio sam, traži odgovornost, onda ćeš biti prepušten sam sebi. U drugom hadisu stoji od... Hvala 675. hadis od Ebu Zera stoji da je Allah uposlanika alaihi salatu wasalam rekao, o Ebu Zerre, vidim da si slabašan, a želim ti samo ono što želim i sebi, ne budi zapovjednik dvojici i ne prihvataj da se brineš o imetku siročadi. Allah uposlanika alaihi salatu wasalam, neko može smatrati da je ovdje eh, ovo uvreda Ebu Zera, ne. Allahu poslanik a.s. kaže Ebu Zerre, vidim da si slabašan, a tebi želim ono što želim sebi. Dajem ti savjet bratski. Ebu Zerre radijallahu ta'alanhu je uzoriti ashab koji je imao mnogo, mnogo plemeniti osobina. Jedna od ti osobina jeste da je bio čovjek koji je ostavio dunjaluk. Uopšte znači imao i svoj stav da čovjek nema pravo da uskladištava i metak. Da sve treba da podijeli, da sve treba da potroši. Pa Allah oposlanik mu kaže, je buzerre ti si u tom momentu, ne može se tako bodi prema ljudima. Ljudi hoće da imaju nešto dimetka. Pa ako bi te postavili za namjesnika, mogao bi nanijeti nekom nepravdu sa svojim stavovima. Pa mu kaže, savjetujem te, a volim tebi ono što volim i sebi. Nemoj da budeš namjesnik, pa makar se radilo da si namjesnik dvojici ljudi. Kaže Allah oposlanik u istom drugom hadisu, Ebu Zer, kazuje, upitao sam Allahu posljedinče, zar me nećeš postaviti ka, kao odgovornog za nešto, a on me potapša po ramenu i reče, o Ebu Zer, ti si slabašan, a vlast je emanet i na sudnjem danu će biti poniženje i kajanje, osim onome koji je dostojan te vlasti. Osim onoga koji je dostojan te vlasti. Ljudi žude za vlašću zbog dunjavučkih privilegija, kada si na vlasti, uživaš, imaš privilegije i tako dalje ali kaže Allahu usani kalisa salat wa salam na sudnjem danu će biti veća odgovornost ljudi će se kajati ali kasno gotovo došli smo na polaganje računa valja snositi odgovornost za podanike koliko je čovjek radio u korist svojih podanika kaže su hadisu Ebu Huriri radijallahu ta'alainu, no da je Allahu posanik alihi salatu ve selam kazao, vi u istinu silno žuditi za vlašću, a ona će biti kaljanje na sudnjem danu. Hadis bilježima Buharija. Vi silno žuditi. Pogledajte danas šta ljudi ulažu novca u predizborne kampanje. Koliko laži, koliko psovke, koliko uvrijeda, koliko potvara, koliko plakata. To znači koliko... Zašto? Daj mi samo vlast. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa salam innekum se tahrisuna alel imara, vi ćete se doista mnogo truditi da dobijete vlast. Ali kaže vlast će biti odgovornost i kajanje na sudnjem danu. Insan treba da uzme za ono što je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wa salam. Svakako insan mora da bude pametan, mora da bude pravedan. Ovo nikako ne znači da vlast treba prepustiti nekome koji ne odgovora. Ne. Ako vidimo da vlast preuzima neko ko je neodgovoran onda onaj ko je kompetentan treba da se ajde da kažemo današnjim žargonu da se kandidira da traži vlast kako bi na najbolji mogući način ispunio obaveze Nakon toga od Ebu Musa šerif radi Allahu ta'ala anu se prenosi da je kazao ušao sam kod vjerovjesnika sallallahu alajhi wasallam sa dvojicom sa dvojicom svojih amidžiša. Jedan od njih reče Allahu poslanici: "Dajni nam dio vlasti koji ti je Allah dao", a drugi reče slično tome. Poslanik sallallahu alajhi wasallam reče: "Mi tako nam Allaha. Ne dajemo vlast nikome koji traži ili nekome ko nastoji da i dobije." Allahu postanik, ali selat i selam došli smo ljudi i kažu želimo vlast hoćemo daj da mi budemo neko na nekom odgovornom mjestu kaže Allahu postanik, tako mi Allah mi to ne dajmo onima koji to traže svakako u jednom vremenu u ambijentu kada je bilo kompetentnih osoba koji su bježale kompetentne bježale su zbog odgovornosti Pa sama činca da čovjek dođe kaže daj mi vlast, to već pokazuje da bi on sutra mogao to zlo upotrebiti. Pa Allahogu sami kaže mi ne dajmo vlast onome koje traži. Svakako teško je ovaj hadis preslikati na stanje i vrijeme u kojem mi živimo jer nisu isti uvjeti. Pa je nemoguće da neko danas kaže, ako vidimo nekog moralnog, kompetentnog insana koji se kandidirao, kaže i poslanik je rekao, mi to ne dajmo onima koji to traži. U današnji vrijeme može biti obave za insanu, ako zna sebe da je bogobojazan, da je čestit i da je kompetentan. Ovo je najbitnija stvar. Ševolislav Ibnutem je u svojim nekim knjigama kada govori, pa da, kada ga pitaju, ako imamo pobožnog čovjeka, Imamo pobožnog čovjeka i imamo čovjeka koji manje je pobo, pobožan, ali je kompetentan. Kome ćemo dati vlast? Onome koji je pobožan, ali nije kompetentan, ali je pobožan, boji se Boga. I imamo čovjeka koji je manje pobožan, boji se Boga, ali je kompetentan. Kaže svakako onaj koji je kompetentan, koji ima koji znači kompetenciju za onim što se od njega traži. Tvoja pobožnost između tebe i tvoga gospodara to nama ne koristi. Nama treba čovjek koji zna, koji umije, a u svemu tome ima bogobojaznosti koja će ga sačuvati da čini nepravdu drugim ljudima. Pa znači ovaj hadis treba ispravno razumjeti u kojima Allahu poslanik ali salatu wasalam ljudima je uskratio davanje vlasti tako što to je važno za to vrijeme U današnje vrijeme znači, imamo e, priliku kada vidimo da se mnogi ljudi poigravaju sa funkcijom, a imamo ljude koji su moralni, koji su bogobojazni, onda takvim ljudima treba kazati čak može biti vid obaveze da se kandidiraju kako bi šta ispunili obaveze prema ljudima, prema onima koji su im podređeni. U svakom slučaju, ovo, ovo poglavlje je jedno veliko poglavlje. Molim uzvišnog Allaha da nas učini na putu istini. Molim ga wa da, da nas učini od onih ljudi koji će preuzete, emanete, funkcije, odgovornosti ispunjavati na najbolji mogući način. Na kraju, subhaneke, Allahume vebi hamdike, ešhedu in la ilaha ilaha in stakfiruke, vojetubu i